împotriva catolicismului. Cine îl va putea împiedica? Cine, protestanții? La Rochelle, cetatea în care s-au refugiat, nu va mai rezista mult timp. Sunt vești că hughenoții mor de foame între ziduri. Să moară. Dar dacă o să-i ajute totuși Buckingham?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 Pentru a alege mijloace, asasinatul, minciuna, corupția, toate sunt bune dacă le slujesc.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 Cum ajungi însă la Paris, mergi în Saint-Bijac. E acolo pe stânga un tot ce la Dă-i o livră să-i ascute bine de iușul. Bine de tot? Da, tata. Trecutul d'Artagnanilor și viitorul tău, zac în oțelul ăsta. Treci pe la meșterul Jeannot din capul satului. Se interesează bine mânerul. O să-i plătim noi cu o cană două de lapte. Ce te amesteși, femeie? E, nu te pricep la arme. Jeannot abia nu mai vin. <laughs> Ia și cadul ăsta. E am pe dar nu-i o Până la Paris te o ține, acolo vinde-l. Dacă-l dai noaptea, s-ar putea să iei pe el vreo douăzeci de livre. Măicuță, să strângi bine Kinga. Of, Doamne, iar i-a căzut șaua sub burtă. Așa. E, și acum, ascultă-mă bine, fiule. Da. Fii credincios cuvântului dat.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 Bătrânul meu, prieten Trevil, comandantul mușchetarilor, va fi bucuros să te primească în gardă. Dui din partea mea această scrisoare. Cine se plăcinte cu varză. Ah, Ce-i mai plăceau de domnului Trevil? Mai mult ochii tăi. Uh. <laughs> Afă că nu putea suferi varza. Ah, domnule Trevil! Cât despre noi, nu te îngriji. De, domnul, să nu sulzim de-a înainte de a auzi de faima ta de mușchetar. Și cântecul, ah, cântecul, noi suntem bravi mușchetari și nu știm ce e frica. În viață ne-am făcut un crezor totul or nimica. Ah? Ah, ah, ah, ah. <laughs> e, și acum, fiule, adio. Adio, puiu mami. Răbăneți cu mine! Fiule! Fiule! Ce e? Fiule! Ah, oh, Dumnezeule! n -aude. De ce s-a întâmplat? Nu și-a băut cana cu lapte. <laughs> Tanean ajunge la Paris și pătrunde în cazarma mușchetarilor. Pe scările de piatră ce duceau la cabinetul comandantului Treville, așteptându-și rândul la audiență, vreo 10 mușchetari se distrau potrivit obiceiului, căutându-și unul altuia gălceavă, pentru că apoi să soluționeze pricinele și totodată problema rândului la coadă duelându se cei noviți fiind obligați să treacă la urmă. E ciudată culoarea recalu dumitale. Da, pe legea mea, galbenul ăsta e foarte cunoscut în botanică, dar până acum nu s-a mai văzut la cai. <laughs> nu te supără, amice! Sunt și eu încurcat de-a binelea. Spune ce ceea ce călărești, dumneata! E cal cu adevărat? <laughs> Știi, după urechi pare mai degrabă iepure, iar după burte o gară! <laughs>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 Domnul nu știe că spada se ține în mână? Ha! Ah! Spune-i-mă, -mi, că te-ai într-un ciob. Oh. Și oh. dumneata? Așa. dă ți cum scute ce l spălat. Mai e vreunul? Dumneata? În gardă. Ah, nu, domnule, nu, eu, eu sunt ușierul. Vă voi anunța îndată. De Veți intră primul la capitanul Treville. Nu sunt un totul lor nimic. Onora ne e lege și sunt prietenia i-a cusat, dar nu vom apăra. Curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Păi, da! Trebuie ușierari, faceți loc! Ușier, anunță-ne imediat! Domnule Ușier, acești trei domni nu stau la rând? Vă să uitați că sunteți primul. Sunt cei mai buni spada sine ai regatului. Atos, Portos și Aramis. Următorul? Aha. Următorul? Ușe, anunță imediat. Domnilor, regret, dar următorul sunt eu. Ha, dumneata? <laughs> dumneata? Dumneata? Eu! și repet, voi intra primul. Tine, că suntem grăbiți. În laturi. în gară. Nu veți intra înaintea mea, decât poate prin vârful acestei spade. Capitanul Trevin. Dar ce-i zarva asta? Ah, dumneavoastră, domnii mei. Desigur, Atos.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 Veți intra al doilea? N-am isprăvit. Te aștept mâine la 12 la Charm de O. Trebine. Pe curând, domnule Portos. Îmi place să sper că mâine la 12:05 vei mai fi încă în viață la Charm de O. Dacă doriți, puteți conta pe mine la 12:10, domnule Aramis. Îți voi fi de folos, fără îndoială.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 A doua zi, la orele 12, pe câmpul pustiu, de lângă mănăstirea Charn de O. Ați fost punctual, domnule.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 Stats, Stats, Stats, Stats, Stats. That's... Domnilor, bufetar, în numele legii mă declar arestați. Ați calcat prevederele de decretului cu privire la interzicerea duelurilor. Ordon să mă urmați! Și e imposibilul, domnule Jussac, N-avem de gând să pășim Parisul! Dar nici nu e nevoie, domnilor! Închisoarea Bastilia e încă în Paris! Urmați-ne! Nu te pipi sac. O să ajungi la timp! În ia! -t. Ce vrei să spui! În gardă! Comun Trei contra 8? Bășelăți! Nu trei, ci patru. Dar dumneata, nu ești mușchetar! E drept, nu am încă haina, deoarece abia am fost numit cadet. Dar am suflet de mușchetar! Garde! În gardă! În gardă!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 Cei patru stau abătuți la locuința lui D'Artanean, împreună cu servitorul acestuia, planché, docmit în schimbul celor câțiva taleri, luați cu chiu și vai,